România în direct, cu Mui la Europa FM. Acum 8-9 ani, pe vremea când așteptam cu un să intrăm și noi în UE și în rândul țărilor civilizate, o revistă românească de umor s-a gândit să facă un scenariu, evident în glumă, în care în următorii ani țările UE părăseau rând pe rând Uniunea, iar în final mai rămâneau membre UE doar România și Bulgaria. Și dacă azi încă ar mai putea fi bună această glumă, mâine ea ar putea deveni una sinistră. Asta pentru că, din această dimineață, cetățenii Regatului Unit votează pentru sau împotriva ieșirii din Uniune, o problemă în care ei, britanicii, n-au fost probabil niciodată atât de divizați în istoria lor. Ultimele sondaje arată o diferență de doar 2% între cei care vor să rămână și cei care vor să plece, dar, mare atenție... Tinerii vor majoritar în UE, vârstnicii ar vrea afară, englezii ar vrea afară, galezii, scoțienii și irlandezii ar vrea în UE. Unii sunt speriați de imigranți, alții sunt îngântați de multiculturalism. S-a vorbit mult despre implicațiile acestui vot, lumea concentrându-se pe cele economice, când de fapt cele politice și cele strategice sunt esențiale. De pildă, izolarea Marii Britanii de politica externă a UE ar diminua și importanța Uniunii, ba chiar ar înclina mai serios balanța în favoarea taberei care vrea relații mai degrabă de business cu Rusia decât un răspuns ferm la comportamentul amenințător al acesteia. Imaginați-vă că ar fi țări mai mari și mai mici care ar putea după aceea să-și dorească o Uniune mai mică, strâmbând din nas la problemele țărilor ca România și Polonia atunci când vine vorba de Rusia, când ei depind de gazele rusești. Așadar, lucrurile sunt complicate de aici încolo, dar eu vreau să aducem problema pe terenul nostru. Vedeți, și la noi s-au schimbat destul de mult opiniile, viziunea oamenilor în legătură cu Uniunea Europeană. Asta pentru că, da, trăim mai bine decât în 2007, atunci când am intrat. Dar, să fim sinceri și serioși, Uniunea ne-a dat bani doar ca să muncim pentru ei. N-am devenit la fel de bogați ca și ei peste noapte, așa cum probabil că mulți dintre noi se așteptau. Mai mult decât atât, evoluția istorică și ultimii ani în care imigrația sau mai bine zis, politica Uniunii în legătură cu imigrația au creat ample probleme în țări dezvoltate și chiar spaime considerabile, inclusiv în România, cred că a ridicat inclusiv această problemă. Ce am face noi românii, cu argumente, vă rog, dacă astăzi am avea un referendum în care să fim întrebați dacă ar trebui să rămânem sau să plecăm din Uniunea Europeană? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să, sun să sunați pentru a intra în dezbatere. Carol, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Ar fi minunat dacă s-ar face un referendum și la noi. Era minunat dacă se făcea și în momentul în care trebuia să intrăm în comunitate, cum s-a făcut. De fapt s-a făcut. Nu s-a făcut. Ba da. Ba nu? Ba da, în 2003. Nu s-a făcut. În 2004 a intrat Ungaria, la ei s-a făcut referendum, regretă și în ziua de astăzi că au spus da să intre în comunitate, la noi nu a fost În 2003 la noi am avut modificarea Constituției, ce prevedea inclusiv intrarea în Uniunea Europeană, iar România au spus da noi constituții. Să intrăm în comunitatea europeană, a fost o greșeală atunci. Poate dumneavoastră n-aveați vârsta de vot atunci în 2003 sau poate nu v-a interesat modificarea Constituției încât să știți inclusiv acest lucru. S-a făcut campanie, toate forțele politice din România au fost pentru, toată lumea a spus, vedeți, uităm lucrurile. Uh, Politicienii poate au fost sau forțele politice au fost. Uh, și poporul, da, să știți, într-o mare majoritate își dorea intrarea în Uniune. De voastră, înțeleg că acum nu vă mai doriți acest lucru. Nu îmi doream nici atunci și nu aș vota clar ieșire, pentru ieșire dacă s-ar face un referendum. De ce, Carol? Pentru că nu este în regulă. Nu avem grijă de absolut deloc De uh, economia noastră De producția românească De produsele românești De absolut nimic Totul ce se importă este bun uh, Produs european Și toată mai ma ma marea majoritatea Cumpără acele produse Vă la referiți la mâncare? La ce, vă, este... la ce vă referiți noastră? La, uh, de exemplu Dacă deranjează cel cu brânza de vaci Mă refer acum un, un simplu exemplu Probabil că deranja pe cineva o multinațională care uh, nu avea loc pe el pe piață și în zilele de astăzi nu se mai aude absolut nimic despre acest canal. Dacă vă referiți la uh, Argeș, domnule, aveau niște probleme sanitare. Adică, ok, erau români și toată lumea îi susține pe români, în primul rând eu, aș zice. Nu prin dar... faptul, uh, mergând la supermarket, alegând produsul românesc. Nu se face suficientă campanie să cumpere acele produse românești. Acum sunt are curios cu produsele, fructele și legumele din supermarketuri. Cum vor îndeplini cele 51% din piața de desfacere? Vor cumpăra românii acele produse românești? Cred că, în momentul de față, cred că le și îndeplinesc. Dar, mă rog, asta e o altă discuție. Carol, să știți că nu dispar produsele europene de pe rafturile Marii Britanii. -a dacă dumneavoastră asta ați înțeleg? păi n-ați fi atât de sigur. Ați fost vreodată în Marea Britanie? Da, am fost. Și n-ați văzut pe acolo cu câtă mândrie afișează ei faptul că pâinea e făcută la brutăria din colț, că e carnea luată, că e vită englezească și așa mai departe? Exact despre asta Vorbim despre mâine. o cultură? o cultură pe care ei o au pe noi nu a-și cumpăra o produs. avem, Efectiv, nu o mai avem. Poate nici n-am avut-o vreodată. N-am avut-o niciodată. Să, să facem reclamă produsului, să cumpărăm. Nu să facem reclamă, să fim obișnuiți să cumpărăm în prima fază produsul românesc și după aceea. Peci și dumneavoastră credeți că dacă am ieșit din Europeană, brusc, România ar zice, bă, dar ce bun suntem noi. Păi, bine că am scăpat de aia. Hai să mâncăm brânză de la Sibiei. Ar fi ideal. Dar dumneavoastră, dar dumneavoastră credeți asta, Carol? N-aș fi per convins, dar ar fi un plus. Da. E punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc pentru el. 0372069599. Paul, bună ziua! Paul, no, bună Paul, bună ziua! No, Paul, bună ziua. Dați încet radio-ul, Paul yeah, yeah. Las, Noi, las. Sunt de ceva timp las Din punctul meu de vedere, dacă ar fi mâine să merg să votez Aș vota cu 10 mâini, rămânerea în comunitatea europeană răspundeți atunci lui Carol Dar dați încet radio-ul, este esențial atunci când intrați în direct da, da. Am A, Așa l auzi pe Carol mai devreme? L-am auzit, l-am auzit Eu aș vota cu 10 mâini și spun și 10 În primul rând Românii, odată cu intrarea în comunitatea europeană, au ieșit din România mult mai ușor, au văzut, și fac concediile mult plăcut Ce, ce concedi de lăsați concediile? Lăsați concediile, Paul, au plecat de tot și au luat și familiile a, Nu mai vorbim, vorbim de părinte, de frumoase Păi da, da, asta chiar a creat uh, cea mai importantă problemă pentru România de populare. În perioada de preaderare și după aderarea, Românii foarte mulți investitori străini, sunt specialiști în industrie. industrial. Au creat locuri de muncă, dau locuri de muncă la oameni în România, se de la guvern, cei din Parlament și cei din oh, ce, ce, ce rău, îmi pare că nu aveți semnal ca lumea și nu se înțelege ce spuneți, Paul. Dați-vă mai la geam că nu vreau să vă pierd. Nu mă pierd. În al treilea rând, dacă am ieșit din spațiul Uniunii Europene, am devenit ca Moldova și Ucraina Am devenit mult mai vulnerabil în fața Rusiei Păi nu, ca am rămâne în Nu n rămâne rămânem în NATO. Nu rămânem NATO? Da, da, dar rămânem totuși în afara fratelor europeni care unii sunt cu rușii sunt împotriva rușilor mm, Mai multe englezii sunt împotriva rușilor, să știți Francezii, nemții, italienii, fă, așa austriecii, așa dragau au de ruși ceva de speriat. Făcând o paralelă cu ce se întâmplă în Marea Britanie, bineînțeles, Marea Britanie este de comunitatea europeană condusă de nemți. Vezi, doamne, nu le plac. Nemții nu sunt buni. Ei, noi ar trebui să urmăm un pic, pe nemți măcar 1%. Să zic. Am rămas cu 100 de ani în urma lor. Deci am câteva argumente pentru care aș vota da cu 10 mai mâin în fața Unii Europene. Vă mulțumesc pentru telefon, Paul. Ovidiu, bună ziua! Ovidiu? Bună Moise, bună! Vă ascultăm. Eu îi dau dreptate și lui Paul și antevorbitorului dinaintea lui Paul. Uh, Paul, aici vede doar niște lucruri superficiale. D-adevăr au venit companii străine să investească la noi în țară, însă salariile care le oferă sunt destul de mici. Și sunt mai mari. Decât, ca... Sunt mai mari, semnificativ mai mari decât ce aveam noi înainte să vină. Și asta e adevărat, dar problema este că nu producem valoare adăugată mare, ci doar uh, foarte multe companii care vin în industria auto care lucrează pe, știi bine, pe componente unde marja este destul de mică. Nu da. sunt de acord cu dumneavoastră. O fi marja mică, dar e volumul mare. Din punctul ăsta de vedere, da, aveți dreptate. Sunt companii care, pe automotiv, care dau salarii mai mici acolo unde marja e mică, cu cablaje și mai știu eu ce, dar sunt companii care fac produse de top și și-au mutat inclusiv centrele de cercetare în România, unde vă rog să mă credeți că salariile sunt cel puțin comparabile cu cele din Asta Uniune. Asta sunt excepții, mai sunt doar excepții. Problema care trebuie să o vedem la nivel macro e faptul că sărăcia în România este mai mare decât înainte de 89. Asta nu spune nimeni. Păi și întrebarea următoare mai... e cum o combatem Hai să rămânem pe tematica asta Deci da, sărăcia în România nu e mai mare decât înainte de 89 Asta e o greșeală, ce spuneți Statistic noastră Statistic vorbind, e mai mare Cum măsură noastră sărăcia? Sărăcia oamenii care nu se descurcă cu banii Păi care depinde care cu ce nu se descurcă Cu traiul de zi cu zi Cu posibilitățile care pot, cu necesitățile să și le acopere nu pot și asta e o mare problemă. Da, o video, dar s-au schimbat foarte mult necesitățile față de 1989. Bun, eu cred că totul, și o casă, și o masă, rămân necesită și peste 100 de ani, și acum o să Sunt de acord cu dumneavoastră. Asta erau atunci, în 89. Astăzi mai ai și abonament la telefonul e mobilă, și cablu, și benzină nelimitată. Pe vremea aia nu era așa. Da, și copiii la școală. Exact. Și toate deci comparația da, da. oricum este, nu e ce trebuie, comparația asta cu 89 oricum ai lua -o. nu, dom'le, cum nu-mi permit eu un televizor, pe păi e color? Cum îl compari? A zis, permiți un televizor color, atunci era un televizor al negru, cum faci aceste comparații? Da, erau alte vremuri. -o atunci nu -avem, avem acces nici acest la acest telefon fix. Astăzi toată lumea are telefonie mobilă și internet în bandă largă, aproape gratis. Bun, atunci, internetul nu cred că era totuși atunci înainte de 89. Uh, problema este că s-a negociat foarte prost aderarea României la UE. Uh, cum zicea și antevorbitorul, din tocată produsele românești și să vrei să le încurajez. Nu mai există pentru că treptinzătorii români încet, încet, încet au fost strâns cu menghina. Și asta, în primul rând, din uh, prisma negocierii, cum spus. Ba nu, aici din prisma prostiei conducătorilor noștri, pentru că asta cu lanțul scurt de aprovizionare de 51% uh, ce au dat acum în Parlament, să știți că e o chestiune care nu a ținut de negocieri și care se putea aplica de la început, că face parte din regulile și europene. Și de ce nu s-a aplicat atunci? Păi că n-a venit nimeni să ne spună hai faceți și voi ceva pentru producătorii no voștri. Nu s-a gândit de nimeni din România că... să-i stimuleze N-au avut internet, interes, n-au avut și păși de luat Din punctul ăsta de vedere Acum eu ce să vă spun? Că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în aistă Așa este adevărat, dar mai e încă o problemă Faptul că Uniunea ne impune anumite chestii Care noi nu le vrem Cum ar fi? E o mare problemă. Cum ar fi imigranții ilegali, homosexualitatea Și alte lucruri de genul ăsta Nu cred că noi le dorim Ok. Asta deci dumneavoastră pentru Uniunea Și cum ați votat Deci dacă azi ar fi Roxitul, să-i zicem așa? Roxitu. <laughs> strâns, foarte strâns, foarte strâns. Ați votat strâns? Da, poate, poate 5-1 pentru a ieși și 4-9 pentru a rămâne. Pentru că ideile i, i, i, viziunea în care se îndreaptă Uniunea European în momentul de față nu mai corespunde cu ce. A fost în momentul în care ne-am integrat noi, sau am aderat noi la uniune. Naveau aveau homosexuali când nu i-am aderat la uniune. Erau și atunci, și atunci ne băgau pe gât, în special americani, tot asta ne că să acceptăm, că ne dau viză. E, uite că nu ne dau viză nici acum, și tot suntem noi mari parteneri ai lor, și la autor ne trebuie viză să mergem în America. Da. Și ei vin și fac ce vor aici. E, asta e o altă problemă. V Vă mulțumesc, Ovidiu. Viorel, bună ziua, nu știu de ce nu mă surprind aceste opinii. Bună ziua, Viorel. Bună ziua bună ziua, mai în primul rând aș vota Aș vreau să spun că aș vota Pentru ieșirea din Uniunea Dacă s-ar realiza un referendum Din nou în Așa. România. spuneți, cu ce argumente? Argumentele Sunt mai multe și ar trebui Să spunem bifate Pe mai multe paliere Din perspectiva mea, ca întreprinzător Român În viața, în economia Românească da. De 15 ani de zile pot să spun că intrarea în comunitate nu a adus și nu ar fi adus din perspectiva ta, niciun beneficiu ne-a lăsat fără forță de muncă a. fără forța da, de, muncă, fără, fără, fără fără fără forță de muncă fără cea da. calificată fără cea calificată în special e, și a, ajungem pe palierul ăsta de fapt forța de muncă de care am fost ne Pa nenene, stați așa, că v-am prins. Deci dumneavoastră sunteți între, întreprinzător, Va pleca salariatul un uie, da? Da. Poate nu no, i-a dat cazut, bani suficient. Hai să discutăm despre. Viorel, poate nu i dat un salariu suficient. V-ați gândit vreodată no, la asta? Nu, no, nu, no, hai să vorbim de zecile de mii de căpșunari, de muncitori de pe șantiere și de ce să vorbim de, de numai necru? despre ce vreți dumneavoastră? Spuneți-mi de ce nu i-a dat un salariu suficient omului. Nu vă acușez de nimic, vă întreb doar de ce nu i-a dat un salariu mai mare? Păi tocmai asta e chestiunea. Eu aș fi vrut să îl dau aici, dar eu nu fac politică în țara asta economică și nu pot să, mă rog, să deschid niște drumuri în sensul unor dezvoltări ulterioare care se ducă la niște creșteri salariale. Deci, dumneavoastră, nu i-ați dat salariu mai mare pentru că nu avem drumuri în România. De aia nu i-ați dat. De toate. Dar de ce? ce faceți? Ce produceți dumneavoastră? De toate n-avem, de toate n-am avut. Ideea este că, din perspectiva mea, am fost nepregătiți. Am intrat într-un joc în jocul ăsta al Uniunii Europene, ne pregătiți. Da, cu toții și suntem de acord, dar pentru Dumnezeu, Viorel, nu știe nimeni să cine sunteți. regulile lor și din perspectiva analizei astea simple, nu aveam cum să ieșim pe plus, într-o balanță făcută nu, nu e chiar așa. Să vă spun Muriule. de ce nu e chiar așa, pentru că și alte țări au trecut prin această experiență și au ieșit mai bine decât noi. Nu că au negociat mai bine decât noi, cum credeți noastră, dar încă o dată, Viorel, precizez faptul că nu știe nimeni și nici nu să știe nimeni cine sunteți sau dacă vă cheamă sau nu, Viorel. A spus că sunteți întreprinzător. Haideți da. să mergem un pic pe detaliu cazului noastră de întreprinzător nemulțumit că am intrat în UE. Vă întreb de ce pe, Nu pe nivelul ăsta de ce fac eu și ce sunt eu sunt nemulțumit. Nu, pe ce văd în ansamblu că se întâmplă și s-a întâmplat în toată perioada asta. Deci nu vreți să vorbim despre da? dumneavoastră. Copii copii fără părinți plecați la muncă și poate care nu s-au mai întors, nu vorbesc de copii și de părinți. Oi păi, da, dar haide să mergem da? la cauze. Deci încă o dată, de ce n-am putut să ne ținem oameni în România Viorului? Vorbim că noi nu am vrut mai mult decât au vrut ei să intrăm în Uniune. Vorbim de Capitaliștii Europei. Ba nu e adevărat. Păi e percepția mea. E percepție, este scuza am dumneavoastră, Violeta. Nu, nu posez statistici, n am informații, nu posez informații. Nici nu am fost foarte atent, n-am timp să fiu atent la situații și analize și așa mai departe, că trebuie să-mi văd de treaba mea. Dar făcut din informațiile pe care le ai tu, cineva poate să facă o, un balan, o balanță simplă, un, un bilanț aproximativ. Cât am plătit către Uniune și cât am accesat? Am trecut acolo. pe plus după aproximativ 5 ani de la intrarea în Uniune. Dar da, în primii ani, pentru că nu da, am fost capabili. sume concrete, nu de... Vorbim de sume concrete. Dacă mi le cereți în momentul ăsta, risc să greșesc. Deci plăteam undeva uh, cu... Deci plăteam un miliard, aproape 2 miliarde de euro pe an la Uniunea Europeană și în primii ani n-am reușit să luăm mai mult de un miliard. Dar de prin 2012-2013 această balanță s-a inversat și este net pozitivă în momentul de față. În balanța asta e luat în calcul și sumele aduse în țară de sărbători de nu, nu, nu, vorbim, nu Nu, vorbi, nu, vorbim strict de banii pe care i-am primit de la bugetul Uniunii, comparați cu banii pe care i-am plătit la bugetul Uniunii. Pe analizata simplă, ar trebui să fiu de acord cu a rămâne. Da. Economic vorbim, E ok dacă am trecut pe plus. Viorel, cred că, cred că totuși gândim extrem de simplist lucrurile astea. Cineva a pus problema locurilor de muncă și da, aici este marea problemă. Pentru că noi nu am știut niciodată să targetăm crearea locurilor de muncă. De fiecare dată ne-am gândit la bani. Băi, avem bani? nu avem bani. Înseamnă că suntem săraci. Ne dau ei bani? Băi, nu ne dau bani. Decât dacă muncim pentru banii respectivi și reușim în felul ăsta să-i înmulțim și să devenim bogați. Ghinion, cum ar zice cineva. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Chestia e că noi am reușit să ieșim din aceste ghinioane. E adevărat, după niște ani de zile în care am început să înțelegem cum funcționează Uniunea, care-i treaba cu banii Uniunii, cum trebuie ei folosiți, cum pot și mai ales cum nu pot fi ei furați, da, am avut ghinioane și din punctul ăsta de vedere. Acum nu mai suntem chiar acolo. Gabi, bună ziua! Salut Moise, uh, trebuie să menționez uh, În primul rând că sunt în total, uh, sunt total uh, nu, sunt de, nu sunt deloc de acord cu cel care a vorbit înaintea mea uh, -auzi? Gabi zice, zice aplicația că sunteți din uh, Marea Britanie Da, sunt, sunt din Marea Britanie Dar aici nu, nu vreau să discut faptul că sunt din Marea Britanie Și sunt unul din beneficiarii uh, din beneficiarii, uh, uh, beneficiarii în Uniunea Europeană prin faptul că am, uh, că am plecat din țară. Păi da, dar noi uh, suntem uh, păgubiți de faptul că dumneavoastră ați plecat din țară și de deci simplici de faptul că am intrat în Uniunea Europeană. Noi am rămas aici. Da, dar nu, da, da, nu ați fost păgubiți de Uniunea Europeană, ați fost păgubiți de conducătorii din țara noastră care nu au acționat uh, corect în a dezvolta uh, România și uh, Până și ieri s-a discut, discutat un subiect referitor la uh, ocupația politicienilor uh, în Parlament și nu uh, referitoare la evoluția țării, la dezvoltarea țării. Deci aici este problema principală. Uh, este, așa este, dar totuși una peste suntem. alta, Gabi, ne-ar fi fost mai bine dacă ce faceți dumneavoastră? Cu ce vă ocupați? Sunt lucrări în distribuție. Ne-ar fi folosit mult mai mult dacă dumneavoastră și alții ca dumneavoastră, poate un milion de oameni, poate mai puțin, cât o fi plecat în Marea Britanie? S -s -s. Să fi rămas 30. în România. Să fi, mă 30. înțelegeți, 30. să fi muncit aici. Da. Am doar 32 de ani. Am doar 32 de ani. Dacă lucrurile se schimbă în România, mai am timp să lucrez și în România. Nu, niciodată nu, nu pot să spun că nu mă voi întoarce niciodată în România. Eu, eu, eu văd o perspectivă bună pentru România. Iar întrebarea ta este o întrebare care uh, s-a pus și în mare Britanie și s-a pus și englezilor, dar cred că este o întrebare un pic uh, Un pudichistă. Nu putem să întrebăm acum românii și să le spunem cum ar fi uh, dacă am fi întrebați astăzi, dacă am intrat în Europeană, când mai mult, mai puțin, suntem un fel cu saci în căruță, dacă mă înțelege ce vreau să spun trebua, dacă Băi... nu dar dacă, dacă, dacă, dacă nu am fi dacă nu am fi ajuns la nivelul la care suntem acum, probabil am fi fost ca uh, alba astea sau munte, negru sau țări din zona respectivă, pentru că, zic, că nu aveam ca... prea mari opțiuni. Ziceți că am fi fost ca Albania? Păi că că un... ce opțiune aveam altfel? Dacă nu ne-am dreptat pe Uniunea Europeană de ce ne-am zis? Noastră nu știți că Albania băt România la fotbal, cred că N e adevărat că nu s-a calificat bine, bine, bine. mai departe, dar asta cu domnulea în Albania nu mai sună chiar atât de rău în România, știți? Bine, vedeți, aici, din nou, aplicați aplicat teoria românească. Nu s-a calificat mai departe, adică a murit și capra vicină. Mai puțin da. cum faptul că s-au calificat sau că... spuneți-mi cum v-ar afecta bine, pe dumneavoastră personal dacă Marea Britanie sau România ar ieși din Uniunea Europeană. Bun, să începem cu Marea Britanie. Da, tot Marea Britanie Păi nu, să, să, să discutăm două lucruri diferite. Nu, nu e același lucru. De-a lungul timpului, hai să nu uităm, în 100 de ani, sau eu știu 200 de ani, România a avut nevoie de, de statele din vestul Europei și tot timpul am căutat, până și pe timpul războaielor, lui cel Mare. că de pe acolo și mă trage ori de origine, să nu prin... Uh, Moldo zona Moldovei. Dar uh, noi tot timpul am căutat să avem, uh, să, să fim cu oamenii importanti, cu țările importante. Am o mare pe de altă parte. <laughs> Stați așa, uh, că nu v-am înțeles chiar... cu Ștefan cel Mare. Deci dacă vreți să facem niște comparații, mie îmi face plăcere când cineva mă duce în istorie și nu mă pot abține. Pe vremea lui Ștefan cel Mare, moldovenii exportau masiv vite către Germania, dar nu făceau în mod direct, că nu aveau know-how necesar. Le luau polonezii și le duceau, mă înțelegeți? Către, mă rog, ceea ce numim astăzi Germania, țările alea de acolo care erau. Da? Astăzi, mă înțelegeți? Gabi, mare afacere, făceau o afacere bună moldovenii cu Europa pe vremea lui Ștefan cel Mare, dar nu senzațional. Astăzi... Balanța României cu cea a Marii Britanii este destul de echilibrată. E undeva la 14 la 13 miliarde de euro exporturi noi la ei, ei la noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e o țară cu care să avem un deficit de balanță. Nu e o țară care profită de România sau de care România profită în mod excesiv. Bine, tu vorbești în mod economic. Eu vorbesc, vorbesc la modul mentalității Să fim serioși. Tot timpul am căutat să fim la masa celor bogari. Să fim acolo. Chiar dacă nu știu, chiar și în ziua de azi dacă avem un cuvânt important, deși teoretic avem, uh, am vrut să fim acolo să auzim, să știm, să fim și noi clar, cumva și să avem o siguranță că dușmanul în ziua de azi Rusia ar avea un, oarece teamă în a produce o agresiune asupra României în mm, Maria Britanie. Nu vă, pe, nu, nu vă supărați pe mine ăsta rămas în România, dar să știți că noi ne bazăm mai mult pe americani decât pe britanici din punctul ăsta de vedere. Sigur. pe noi chiar ne deranjează ne deranjează britanicii uneori și americanii și occidentalii în general, l-ați auzit pe Carol celor care a vorbit primul, băi, se bagă în, în treburile noastre știți ce au făcut ambasadorii ăștia după alegeri după alegerile din România acum Nu mai înțeles ce dracu se întâmplă cu țara noastră au dat niște mesaje de astea, băi, și sunteți bun la cap, adică după ce că votați corupții, nici pe care sunt condamnați, îi lăsați pe posturi Adică, vedeți, asta e o emisiune În noastre interne De ce să ne spună nouă Marea Britanie Că nu poți să lași un primar condamnat Cu suspendare adevărat pentru corupție pe, pe funcție De ce se bagă ei în noastre? Și atunci, atunci nu, nu revenim la mentalitatea De care vorbeam mai devreme Lucruri care uh, ar trebui să fie în conștiința noastră Ca ce popor să fi fost educați în spiritul, uh, spiritul legii În sensul în care vedem pe cineva Care a comis o ilegalitate nu interesează ce mașină conduce sau ce uh, afacere are și spunem, bani, într-adevăr. Răsa, da, a fost cineva că stă 2-3 ani și scapă. Nu, mi ar trebui să condamnăm. Da, am ce, gabi, ce om, ca... sunteți pe cuvântul meu. Deci, de când ați plecat, domnule, din Moldova, de v-ați înglezit așa. Ce? A fost 11 ani. De... Păi, de aia. Mm. Vedeți, noi asta vară am avut. Deci, noi asta vară, apropo de Moldova, aproape că am avut o dezbatere în România dacă ar trebui sau nu să legalizăm violul. În urma unui viol colectiv petrecut în. Un județ din Moldova, în care unii au zis da, doar da, zi, fata zi, era o curvă și băieții erau buni, iar alții au zis violul e totuși viol, indiferent cine erau fiecare dintre ei. Deci, dumneavoastră. De da. Într-adevăr, Din județul ăla l Sunteți Vasuluian și vă negați originile și principiile și ne spuneți no, nouă că, e, că nu era mai bine înainte. Bine, dar haideți să stați un uh, oamenii, dintre oamenii cei care uh, au acuzat fata respectivă ca fiind demoravuri de ușoare, nu au fost doar cei din lui. A fost, mentalitatea a fost la nivel de țară, nu? Nu, dar de, nu, n-a fost la nivel de țară, dar pe mine m-a șocat dezbaterea respectivă și am glumit, Gabi. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 206 Roxandra bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu sunt! Suta pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Nu înțeleg de deci ce ar trebui să ieșim pentru a ne mânca produsele tradiționale. Dacă vrem să... <sus> Câtă logică! De unde sunteți, Ruxandra? Din Pitești. Și dumneavoastră la Pitești, acolo nu vă gândiți, doamne, sunt în Uniune și deci de-aia mănânc eu roșii din Spania. Și dacă Că aș ieși din Uniune, deci aș putea să mănânc roșii din România și dacă n-aș ieși din Uniune. Că asta ține de alegerea personală, nu te oblieze nimeni. Până la urmă, va face parte din europeană, ne aduce niște beneficii, niște beneficii economice, libertate de mișcare, libertatea de mișcare a mărfurilor sau un timp de tranzit mai scăzut. Există multe beneficii economice. Apoi, dacă noi susținem economia românească prin a consuma produse autofunii, asta e treaba noastră. Dar spuneți-mi doar, Ruxandra, Dacia mai e mașină românească? Din punctul meu de vedere este o mașină care e produsă în România, angajează foarte mulți români. Cum a zis, există și cert, uh, centre de dezvoltare, deci o de dezvoltare în România, așa că, din punctul meu de vedere, Dacia este un exemplu de mare succes în România. Au, veni, Dar, au venit daca, au, capitaliștii au venit străini aici. și ne-au luat Dacia. Aia au făcut. Unde e Nova românească cu suspensie independentă pe toate cele patru roți? Ne-ați făcut punct, niște căruțe din Dacia noastră națională. Mie mi se pare că ce-au făcut din Dacia noastră națională este un produs care e și foarte bine. m ați făcut să dau 18.000 de euro pentru un Duster, doamnă, 18.000 de euro pe bune. Păi da, euro pe Duster, Duster, să da, dau de euro pentru dacă nu vrei să dai 50.000 pe un BMW. Păi nu dădeam eu 2.000 de dolari pe Dacia Berlin pe vremea da, aceea. comparați. Era comparabilă. Eu am învățat să conduc pe Dacia-Berlin, să știți. Mă rog, în fine, da. vă dați seama că am forțat un pic dezbaterea, dar ea este totuși una serioasă. Acum, vedeți dumneavoastră, că nu -au, au venit peste tot, peste tot francezii. Au venit la Europa FM și la Pitești. În <gătă> rest, la Vaslui n-au ajuns, de exemplu. Și acolo e sărăcie mare și în multe locuri din România e sărăcie mare. Și, și acolo mare e ușor să zi. spui, și e ușor să spui acolo au venit capitaliștii și ne-au furat țara și ne-au impus roșiile din Spania. Da, asta e că nu ne impus nimic. Până la urmă, ține de a alege personală. Din punctul meu de vedere, există foarte multe beneficii. Mai departe, cum își manevrează fiecare, nu știu, pretențiile de achiziție, e treaba lui. E, uh, e așa și nu e așa, să mă știți. Mă. Deci acum, revenind la uh, cel mai vehement din această emisiune, Carol, cel care a intrat primul, care a dus în discuție inclusiv povestea cu supermarketurile, să știți că alegem din ce avem de ales. De exemplu, eu am luat niște roșii românești de la Mega Image de era să spar cap cu cuiva dacă dădeam cu roșii, dar eu, eu nu sunt genul care să spiață. dea cu roșii. Dar scria pe ele roșii românești. Mi-au Ok. Deci ați înțeles ideea? În momentul de da. față, deci atunci când, să zicem, comerțul este dominat de niște rețele, pentru că tot veni vorba de comerț, alegi dintre ce ai de ales. Și atunci da, dacă vor... ai de ales între lucruri din altă parte, na, e mai... Ușor, e, e, e mai previzibilă alegerea. 0372069599. Eduar, Eduard, dumneavoastră cum ați votat? Uh, Bună ziua, Moise. Eu aș vota 100% pentru rămânerea României în Uniunea Europeană. Așa, ca să uh, ne dăm mare, că la altceva nu ne mai folosește. Nu, nu, nu, nu. nu. Chiar uh, ne-a fost de un real folos și ne va fi de un real folos și, din punctul meu de vedere, cred că ar fi cea mai mare prostie care am putea să facem să ieșim. ce? Deci, pentru că în momentul de față, dacă România are, nu știu, are un ideal un pic mai sus față de ceea ce puteam ajunge, dacă n-am fi fost în Uniunea Europeană, și libera a mărfurilor, totodată, nu știu, ajutorul politic, sau mai bine spus controlul politic, pe care cât de cât îl au asupra Guvernanților noștri N-au niciun control, control. Domnule, asta cu controlul frâu, politic să știți că este Cât de cât, spre exemplu Mesajele care le-au dat ambasadorii Țărilor străine, cât de cât Mai trezește un pic opinia publică Nu, uite, vă, vă dau un contraexemplu Eduard Pentru că oricum au un tupe extraordinar Când, Când am, am avut râu, deci, când am avut în 2012 schema aia complicată cu Ponta și USL-ul să, okay. să scape de da. Băsescu, la vremea respectivă ambasadele le-au zis, băi, vedeți că nu e ok ce faceți. Scăpați, nu scăpați de Băsescu, treaba voastră, dar faceți-o într-un mod legal, nu uh, schimbând deci, avocatul totodată poporului. Ei, totodată ei ne dau un sfat să facem un lucru democratic. Da. Da da da, da, da, da, da, da, dar nu crede. asta contează. Deci, no, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, ne lipsește și ne trebuie foarte, foarte mult. Nu, vreau să vreau să mergem. Democratic. Eduard, ascătați-mă ce... puțin. Vream să merg după aia pe, deci ai nu au ignorat. Ponta a zis plecați, mă, dar nici ne interesează ce vrea Americanul. După care. Americanii n-au prea avut ce să facă. Ne-au lăsat fără ambasador niște ani de zile. Asta a fost tot ce au putut să facă. Altceva da, nu. aia a fost o lecție până la urmă. Da, dar știți da? cum mai noștri... Momentul de față s-a tărăgânat și s-a amânat uh, uh, uh, scoaterea vizelor pentru România, a fost și acolo un uh, mare minus. Este posibil să fie avut legătură și cu asta, deși cred că mai degrabă cu cum să zic eu, cu problemele lor pe care le au cu terorismul, cu controlul fluxurilor de imigranți, cu faptul că România reușește sau nu reușește să-și stăpânească corupția și că, vedeți, corupția întotdeauna este o breșă extraordinară pentru orice, inclusiv pentru terorism, inclusiv pentru terorism, inclusiv pentru uh, oamenii Moscovei, da? E foarte ușor în momentul în care ai corupții. Alexandru, bună ziua! Bună ziua! Mă bucur că am intrat în în cu dumneavoastră. Uh, vreau să zic că eu aș fi unul dintre persoanele care vă votat să rămână în Uniunea Europeană. Vreau să zic că nu sunt de acord cu teoria că Uniunea Europeană ne-a luat forța de muncă. Ce-am făcut făcut toți în România? Nu era dezvoltată la nivelul de 2007. Unde ar fi ajuns România dacă, era, dacă nu intra în Uniunea Europeană? Reușea România să, să, să cuantifice acest volum de muncă? Reușea să aducă să... Erau investitori români interesați de, de a dezvolta țara? Sau... Da, erau. Da. Dar nu da. știau cum să o facă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că nici la vremea respectivă, cum nici astăzi de altfel, deși în, în mod real în România noi avem o criză de forță de muncă, să știți. Tot ce înseamnă șomaj sub 5% înseamnă criză de forță de muncă. Numai că este concentrată pe anumite centre urbane. În zona Timișoarei e jale care cu autobuzele de la zeci de kilometri, personal mediu calificat. Deci faptul că dumneavoastră a plecat din țară a coincis cu momentul... Nu, să zicem, deci faptul că niște milioane de români au plecat din țară a coincis exact cu fluxul invers al venirii capitalului care dădea de lucru. Din păcate, o, în momentul chiar. de față, suntem pe niște, și inclusiv pe niște limite demografice. Este foarte greu să mai faci o fabrică într-un oraș în care nu ai cu cine să lucrezi diferite lucruri. Sunt de acord, dar v-ați gândit vreodată câtă influență au avut acele fonduri europene care au, fost, uh, care au fost accesate de către unii sau alții? Uh, părerea mea despre aceste fonduri europene, bineînțeles, susțin ceea ce a spus dumneavoastră mult mare parte din bani nu am reușit să-i să primim înapoi parte de fonduri, dar vă gândiți că totuși este oarecare teamă că acei bani sunt altfel verificați și cu de altă Ah Da, dar s-au creat ricoare. instrumentele pentru asta, domnule. Cel mai cunoscut caz este cazul Galabute. Scos, expus de gazeta sporturilor și, sporturilor și ajuns în final mare proces cu marele ministru blond în instanță. Dar... Să știți că între timp, politrucii noștri au creat niște... Deci e în felul următor, dacă furi banii europeni, aia, în cele mai multe cazuri te prind, sau văd că n-ai respectat niște lucruri și nu trebuie să dovedească că ai, făcut, că ai dat o șpagă acolo. Doamne, n-ai respectat niște lucruri. Deci rezultă că puteai să iei o șpagă sau să dai o șpagă și la revedere, plătește statul. Când a venit în 2012 domnul Dragnea la guvernare, el a făcut un mecanism oarecum nu știu cum să similar, doar că cu bani de la buget. A zis, băi, dar de ce, să, de ce să se piardă niște proiecte începute, că europenii nu mai vor să le financeze? Și a creat Programul Național de Dezvoltare Locală, sună PNDLE, sună cumva la fel ca și PNDR-ul pe bani europeni, mă înțeleg, dezvoltarea rurală pe bani europeni. Și atunci statul plătește oricum pentru niște lucruri începute pe fonduri europene sau pe altceva, nu doar pe fonduri europene, iar mecanismele de șpagă în felul ăsta de la statul român au fost divertate ușor. Deci iată că am, am găsit înțeleg. soluția să furăm și banii, tot de la buget îi furăm, că Europe, zicem facem fonduri europene, vedem că nu putem să furăm fondurile europene, dar noi Trebuie să furăm, ca așa știm noi să facem Și atunci ei și-au creat lumea lor S-a dus curtea de conturi peste ei Deși au prins cu ce au prins pe Dragnea și pe Ponta În 2013, în 2014 și 2015 Încă așteptând raportul ai blocat de domnul Văcăroiu la curtea de conturi Mă înțelegeți? Îl găsiți pe adevărul la un moment dat, v-am vorbit și eu la Pastila Bizidei. Deci asta cu corupția din România, să știți că asta este legată direct de sărăcia noastră. Noi preferăm să zicem, au venit capitaliști europeni, ce dracu ne-a dat unul european, ne-a dat bani, unde domnule ne-a dat, ne-a luat, ne luat înapoi. De fapt, toate aceste mecanisme se închid pe corupția mare din România. Ok, încă un aspect, dacă îmi permiteți, într-un minut, per promit uh, să închei încă un aspect legat de produsele românești. Vă spun sincer, chiar dacă ieșim din Uniunea Europeană sau orice țară, din, dacă noi ieșim din Uniunea Europeană, ajungem să importăm, ajungem să importăm la un preț mult mai mic față decât ar cumpăra cineva produsele de la noi din țară. Dacă doriți, pot să vă spun și vă puteți face o emisiune întreagă cu, cu privire la acest aspect. Am întâlnit comercianți pe care i-am întrebat, domnilor, de ce uh, cumpărați atâta marfă din afară și nu uh, achiziționați dinăuntru? Că și noi avem aceste produse și ne-au spus. În momentul când dorim să achiziționăm, nu reușim să achiziționăm o cantitate foarte mare. Achiziționăm, achiziționăm o cantitate mai mică, astfel că producătorii vând în afară, vând la Angro și vând la un preț mult mai redus pentru că vând camioane întregi sau... E așa și nu e așa, să știți, Alexandru. Deci, doamnă, aveți dreptate în ceea ce spuneți în anumite domenii în anumite domenii. La un moment dat eu am avut un parteneriat cu Danone și, mă rog, mulți m-au criticat pentru asta la vremea respectivă, dar ceea ce am promovat eu atunci a fost faptul că o corporație, și uitați-vă ce crize e în momentul de față pe, pe piața laptelui. Deci noi în România nu... și am luat laptele ca exemplu alimentar în momentul de față, laptele nu mai are preț în România. Mor de foame fermierii. Mă rog, unii dintre ei au rămas în business. Cei mai mari dintre ei, cei care reușesc să dea cantitățile alea, cum ziceți dumneavoastră, alții care trăiesc cu două vaci, trei vaci și dau seama că nu mai au cum să vândă laptele și să trăiască din, din vânzarea laptelui. Fac brânză la negru, fac brânză și o vând la negru eventual. E pe modelele astea occidentale. Eu ceea ce am promovat atunci și mulți au strâmbat din nas, și au zis du-te doamne cu corporația ta de de fapt aveam niște probleme cu alte corporații din România care pe să aducă lapte din Ungaria și din Polonia și în continuare preferă în loc să ajute producătorul român prin niște input -uri. adică dacă laptele nu mai are valoare, ial nu-l mai lua pe bani, ial pe ceea ce trebuie să-i dea fermierul de mâncare vacii și adu din alea. Mă înțelegeți? În felul ăsta îl sprijin și pe fermierul din România să trăiască, să supraviețuiască, să se dezvolte, să învețe un model de business. Astea sunt lucruri care într-adevăr durează foarte mult. Iar să stăm așa acum cu brațele încrucișate și să zicem... Doamne cât rău ne-a făcut noua Uniunea Europeană Cum au zis ei că ne dau Și ne-au ne dat și noi n-am putut să luăm Cum n-am fost pregătit să Păi n-am fost pregătiți să intrăm Pentru că n-am știut cum să facem Pentru că nivelul de educație Din România este cel care este Doamnelor și domnilor Vă urez să aveți o vară frumoasă Cu mine vă auziți La sfârșitul lunii august La revedere România în direct cu Moise Guran La Europa FM